Впереду викидав чорні клубки диму, лискучий від фарби і мастила паровоз. Двері вагонів були зачинені. Біля них переминалися з ноги на ногу червоноармійці в бавовняних шоломах, що називалися будьонівками. Тепер я зрозумів, чому прибіг сюди. Надто часто згадували дорослі про ці страшні вагони. Але я поки що нічого страшного тут не побачив. Із середини чути було жіночі й дитячі голоси, Зрідка серед них звучав чоловічий бас. Та це чомусь не зворушувало, мабуть тому, що лишалося невидиме. Сюди звозили розкорколених з усіх довколишніх сіл. Були тут наші, чи вже не було, я того не знав. Раптом у двері вагона зсередини хтось загупав. Я почув відчайдушний жіночий крик «Відчиніть!». Крик повторювався і довго терзав в душі тих, що були у вагоні. Чоловічий голос пробував утихомирити жінку, але крик не вгавав. Він робився різкішим, вимогливішим. Нарешті солдат відсунув двері вагона і брутально лайнувся досередини. «Ну чаву, ореш, що ти тебе штолі. Я сховався за стовбором акацій. Висунувши голову, побачив молодицю в чоловічій свитці розпатлену з божевільними очима. Вона потягнулася рукою до червоноармійського багнета, але чоловік відіпхнув її назад до людського гурту. Жінка виривалася і кричала «Пустіть, у мене корова не доє нас!» «Смотри, Хохолт, чи що стрілять велена, сказав солдат і посунув двері так, що вони люто заскриготіли. Паровоз металевим голосом розпанахав зимове повітря і поїзд рушив у засніжений простір. Небагато людей доїде до станції призначення, вона десь далеко поза Уралом, серед несходимої сибірської тайги. А ще менше їх доживе до рятівної весни, щоб народити і виростити тих, із ким через півстоліття мене познайомить і здружить сибірське заслання. Вони вже не вмітимуть розмовляти українською мовою, але не забудуть, де їхня справжня батьківщина і чиї вони діти. Перше колгоспне літо Кажуть, людина до всього звикає. Та, мабуть, це не так. Є речі, до котрих звикнути не можна. Це виявляється тоді, коли від живої істоти вимагають чогось невластивого їй, неприродного. Окрім пам'яті зовнішньої, є пам'ять генетична, якої ми не усвідомлюємо. Вона діє поза нашою волею. Веде нас через життя з такою владністю, як коріння гірської сосни розламує граніт. А як розламати його не сила, намагається обійти, щоб відшукати податливіший ґрунт. Та коли вже й обійти не можна, тоді виростає деревце каліка, деревце покруче. Хоч селяни й ждали лиха, але ж не одразу побачили. Колгостне господарювання – це лихо набагато страшніше, ніж осоружне кріпацтво. Потямившись після жорстокостей колективізації, люди почали працювати на колгоспній ниві так само сумлінно, як вони працювали на своїй. Зіда-прадіда в українському селі була відома толока, коли громада спільними силами комусь будувала хату. Любої весело працювати в гурті, з піснями і жартами ставали на працю і так само її кінчали. Вже навіть почало здаватися, що даремно боялися колгоспу. До речі, Логачов, якого районне начальство призначило головою колгоспу, дещо врахував із Созівських невдач. У селі з'явилися дитячі ясла, колгоспне їдальня, сільбуд – все це розміщалося в хатах розкуркулених односельців. Моя мати стала колгоспною куховаркою, а Григорій осідлав єдиною колгоспі Фордзон – слабенький тракторець, що когось із селян відлякував, а когось приваблював. Я навіть не можу того пояснити, де й коли мій старший брат устиг володіти трактором. Але відтоді, аж до кінця життя, трактори і автомашини він кохав так, мовби то були його залізні діти. Ця любов до техніки на деякий час примирила його з колгоспом. Влітку 30-го року в Луганській обласній лікарні мені зробили операцію «Грижі», яку я накричав одразу ж після народження. Коли загинув батько, мене перестали дражнити нюхарем, зате почали дражнити гілуном. Гила не боліла, вона то ховалася, то роздувалася знову. Це заважало бігати.